A Demokrácia részvénytársaság e heti utolsó adását halljátok. Van néhány meglehetősen felháborító, meg néhány gyomorforgató, meg egész néhány olyan részlet, ami az arcunkban mászott a hétnek a közepetáján. Ezeket a frusztrációkat pedig rajtatok fogjuk levezetni ma este. És hogyha szeretnétek ebből bármit nekünk visszaadni, azt nyugodtan megtetitek a 063030881-es SMS számon, illetve 2234881-es telefonszámon. Miután csak egy óránk van, ezért szerintem siessünk meg, csapjunk a lovak közé, beszéljünk arról, hogy... Hát nagy botrány volt Magyarországon valamikor a vecsési számlagyár különböző szocialista köröket érintett egy vecsési vállalkozás, ami iszonyatos mennyiségbe termelte a számlákat. Hát most van egy ö, másik ö, kicsit ellentétes feliratú ö, számlát nem gyártó vállalkozás amelyik úgy vesz fel közpénzből milliárdokat hogy, hogy e közben még csak egy számlát sem produkál, hogyha van nektek megfejtésetek, sőt tehát a, a Robi tudja, de Bulcsú, hogyha van megfejtéset, hogy melyik, a Bulcsú nem tudja Fogalmam sincs lenni, elképzelésem. Na jó, át, akkor hiszen, nem bocsássuk a hallgatók elé a kérdést a, Mi a pontosan a kérdés? akkor fogalmaz meg Robert, hát, hogy melyik lehet ez a cég melyik lehet ez az intézmény Kik lehetnek ők? Nem? Nem ez a kérdésünk? Jó, hát hogyha megszavazol, akkor kikállok mögöttük, mellettük, előttük. Ja, és hát milyen pontúan. A... Tudod a választ, mielőtt még a kérdésbe így belefogsz, hogy így mert, jól átfogalmazod? Nem csak a kérdés érdekes. <sítható> milyen párkötődések vannak? Akkor hát erre várjuk 0630 Hát Szomorúan veszük tudomásul, hogy nem mi vagyunk az a fórum, néte tájékozódnak a hallgatók, mert itt a válasz. Annyira informatívak voltunk egyébként ideig. Általában nem vagyunk informatívak, de pont szerintem pont elég különben, hogy mennyit mi elmondunk, de hát a hallgatók azért sokkal többet tudnak, mert, mert itt jött valami 15 megfejtés. Hát melyiket idézem? Egyet idézze? A Magyar Parlament KIB képviselői, meg az a KIB képviselő bagázs. De ezek voltak az igazán jó megfejtések. A többi az csak ilyen, hogy a Magyarországgyűlés, a Parlament, stb. Aha. Na jó, de különben tényleg nagyon durva, van az országban 386 ember, aki különböző intenzitással másról sem magyaráz, mint hogy, hogy be kell tartani a törvényeket, rendesen kell fizetni az adót... Igenis, figyeljünk oda, mert, mert, mert fontos az, hogy tiszták, korrektek legyenek a viszonyok a gazdasági életben. Úgy mit? volt itt már arról, arról szó, hogy ugye magyarok gazdasági analfabétek, stb. Nem, hát nemzet vagyunk, nem táblázunk. Hát konkrétan arról van szó, hogy állandóan kioktatnak minket a kiskapukról, főleg a gyurcsány kormány, tehát ez a gyurcsány, gyurcsány és körének a passziója, hogy állandóan le vagyunk cseszve, azért, mert mi hogy képzeljük, hogy állandóan a kiskapuk ott állandóan, megpróbáljuk megtalálni a legjobb ilyen kis ügyeskedést, hogy szoktat hívni? Muthizunk? Mútizást, azért mert az... a nagykapunót el a kamionnyuk egyébként, nem lehet beférni tőle. Na jó, hát ehhez képest nagyon érdekesek azok a hírek, amelyek szájra kaptak. De most komolyan gondoljon bele az ember, hogyha mi itt bemennénk a munkahelyünkre, itt a Budapest rádióhoz, és így azt mondanám a, a pénzü, pénzügyes hölgynek, hogy szeretném most úgy felvenni a, a pénzt, hogy nem, nem adok számlát, érte. De 5 milliárd Jó, hát nem 5 milliárdot, hanem azt a komoly összeget, amit keresünk. Akkor erre valószínűleg ugyanígy röhögő görzbe tör neki, és hogyha én így erőszakoskodnám, és mondanám, hogy a parlamenti képviselőim, a parla az én parlamenti képviselőm pont így csinálja, és én, én úgy szeretnék viselkedni, ugyanazt a jogkövető, kemény következetes magatartást szeretném tanúsítani, amit ő, és igenis fizessék ki nekem, végre azt a pénzt, hiszen az jár, akkor, akkor mit tenne? Valószínűleg az azt mondaná, hogy vigyázzak magamra, mert így nem lehet viselkedni, a pofátlanságnak is vannak határai, tehát van 386 ember, akinek ezt valahogy senki nem mondja meg. De lehet, hogy azért, mert nincsen fölöttük senki. meg is mondja nem mondja az az, az ember, aki a kasszánál ül. <gül> <gül> Jó, egyébként az az igazán gyönyörű a történetben, hogy ugye volt az a még a száz lépés kapcsán, Bevezették azt a fantasztikus és a magyar gazdaságot merőben új alapokra euh, vívő változtatást, hogy ugye volt iadtadó, meg megmondta nekünk a gyurcsány, hogy, hogy mostantól az nem fogom menni, a szomszédlánya csak úgy átjön bébiszitelni, meg ha a szószal legyett ez a halátában házak, is. Halátában Úgy látszik, hogy ők ezen a rostán nem euh, akadtak fel. Frömmen. Bizonyos szempontból persze az emberben, hogy a búfagyú tudták, az embernek a búfagyú kihátszásában, meg félreértelmezésében, értelmezésében, de én úgy emlékszem, hogy ez a rablóból pandúr mondás az alapvetően, arra vonatkozott, hogy valaki rabló volt, és aztán... És elkapta, várja... Eldobta ezt az életbúdot, és ő pandúr lett. Na most a képviselő ezzel szemben úgy viselkedik, hogy ő bemegy a parlamentbe, és hát ő felveszi a költségtérítés szám, ja, bocsánat, azt ő nem ad. Hát... Jó végül is persze, kinek, le, kine, kinek a szobának kell, hogy hitel elérje le, le ilyen. Hitel az országba, Tehát, hogy az logikus, hogy benne mondjuk az Apek nem bízik meg. Tehát én, én igenis számolja kell, írja, malá, mindenfajta bizonyítékot csatoljak, de hát még egy parlamenti képviselő szavára arra lehet adni. Jó, Tehát? hát igen. Hát de, de akkor viszont, hogy gyűlt föl ez az 5 milliárd forint? Én ezt nem értem. Hát hát nem gyűlt nem. Fel. Hozom, a, hozom a jövő héten a számlát, na hát most. De, de, de nem. hogy nem érkezett meg a számla soha? De ők soha nem mondták, hogy hozzák a számlát. de egy másodpercig hangzott a részükről, ez 5 milliárd forint. Nem az a kérdés, hogy hogy gyűlt fel, hanem hogy hol gyűlt fel a képviselőknek a számláján gyűlt fel. Va, van olyan, hát az egyik SMS rámutat erre, hogy a keresett cég a Demokrácia RT utazási főősztálya a győztes 18 misit utazott el. Mikor volt a parlamentben? Ugye a győztes, ezt ér, ér, hát nem tudom, hogy érdemes elmondani, mert meggyőződésem, hogy külön ennek a, az egész botálynak az időzítéshez ez egy hogy jó jól jó, jó, mi pillanat a baridális polisjónak. Igen, most egy dökentés is a, külön a, a trá, ami, ami a elsőszabély egy kis bető vette fel a Fideszes uh, Hódmezővásárhelyi polgármester, és aki ső, valóban négy, négy év alatt 18 milliót vett fel. <hí> Utazásra meg szállásra is. Nem mert neki különdéve? Sikerdé az önrilyen jól teljesítő? Hát, hát az aki -hát, jár, nem? Oh. Addig, amíg nem tanulod meg azt, hogy mit lehet elvárni, és mi az, amit nem, nem gondolod? Ez körülbelül így történne, bárhol, bárhol máshol? Jó, rabnóból nem lesz. Ez az az az azt jelent, hogy egy évben körülbelül mondani, hogy az én adómból, mert, mert az én adóm a képviselő úr költségtélítéséhez azért nagyon-nagyon kevés, tehát abból, abból nem jönne össze éves szinten én 5 milliót, még a forgalmi adóval se fizetek, abban egészen biztos vagyok. Hát éves szinten 5, 5 millió forintot költött, ami mennyit mely, mely, jelent? Azt jelent, hogy havi szinten 450 ezer forint. Ebben a költségtérítésbe ugye az utazás van benne, benne van az, hogy hát ugye hódmezővásárhelyi, és ezért Budapesten is fenn kell tartania egy lakást, egy albérletet, hogy a képviselői teendőit azt tudja végezni, meg még benne van mondjuk, hogy a ruhára költ. Tehát én így belegondolok, hogy 450 ezer forintot elkölteni benzinre, ruhára, meg hát most mennyi egy albérlet? Most én nem akarom őt, biztos, hogy nem, Angyalföldön, vagy a Havanám <gül> van -e? ez az almérlet. Hogy a is lehetne normálisan vezetni egy országot, hogyha, ne, hogyha ilyen, ilyen népekkel élsz együtt? Akik, akik belakták ezt a rohadt országot. Legyen kiló ötven, legyen kiló ötven mondjuk a lakását. Marad három kiló utazásra, meg öltözködésre. És emellett ő még polgármester, és emellett még van képviselői fizetése. És egészen biztos, hogy bizottságos, mert is néha beakad, néha... Nem rossz, nem rossz, éljelni, rossz tudni kell. Nem rossz dolog politikusnak lenni. Ja, Jó, főleg, ha jár. A jár, az jár. De, de megint nem azzal van egyébként, hogy, hogy milyen módon élnek. Tőlem ott kanyalki magának fényűző ingatlant, ahol akar, csak legalább legyen annyi pofa a végén, hogy leadjuk érte a számlát. Egy. Milyen számlát? Miért kéne számlát leadni? Ki kéri számon a számlát? Pont erről van szó, amire utaltam. az Zandrás bátortalanul, hogy... Az, az a pénzügyes, aki lehet kérni a számlát, annak te vagy a főnöke. Mm. Tehát kvázi, tehát vagy mindenkinek a főnöke, hát te vagy a parlamenti képviselő. Tehát a parlament főt választhatnánk kirepedni. Hát, az <sínt> az hát, hát jaj, ez az vagy a magyar főt. A magyar parlament zsarnokságban is nem a demokrácia az ő főnök, ahogy az igazságos. SMS, hellóztok! én legjobban a verseny hozzáállást utálom ezeknek a szájából hallgatni. Versenyezzen az, akinek két anyja van. De tényleg? Jó, versenyezünk, én így fogom Gyerek! Jó, betűnök egyetlenül gápás én azt nem hát ne nyilatkozzon, hát no comment. ezt ismerjük Angliából, Amerikából, hogy van, van ez a szó, hát hogyha ciki, kellemetlen a helyzet, nem lehet védeni, de, de, de ne legyen már ilyen, a 18 millió de mellé de... ne járjon már ilyen erős, viaszos bőr. De nem, de nem figyelted meg, hogy most már mindenkit Gyurcsány oktat? Tehát most már Gyurcsányról veszi mindenki a példát, mindkét oldalon, hát ez egy fideszes képviselő. Igaz? Aha, aha. Gyurcsány miután lebukott, Kiszivárgott az összödi beszéd, aznap este Kál Kálmán olgával beszélgetett a magyar a persze zsebre is vágta a csajta, hogy kell, és már akkor mondta, hogy ő büszke, ő büszke az összödi beszédre, ő büszke az összödi beszédre, na így kell kommunikálni, és még mindig, még mindig ő a miniszterelnök. Tehát, hogy így a, a pozíciója biztos. Hát, hát eljött a az igazság pillanata, az biztos. Mi az üzenet? Tehát Mit én... üzen ez, várja, Mit üzen ez a, ez a politikai elitnek? Hogyha elkövetek valamit, még hogy lesussam a szemem, még hogy elnézést kérjek, exkuszáljak. Büszke vagyok, az nekem jár és kész. Hát ez az, amit már 55-ször elmagyaráztunk, hogy a... Vagy amikor a Materazi lefejezte az idánt, akkor azért kapott érte piros lapot, mert onna ha nem kap piros lapot, az minden játékos számára azt jelenti, hogy új játékszabályok léptek érvénybe, magyarul minden szabad. Akkor Gyurcsány Ferenc nem kapta meg a piros lapot, az minden képviselő számára, és egész Magyarország számára egyértelműen azt jelentette, hogy új játékszabályok következnek be, magyarul minden szabad. Nem, nem, nem. Ez azt jelentette mindenki számára, hogy a játékszabályok nem változtak. Tehát nem, nem az összedi ja. beszéd óta folyik nem. a visszaélés mondjuk a számlákkal, ugye, ugye persze ez ne, nem, nem jogtalan, tehát nem de most már legalább Most, most, most, most már legalább jön, jön a bíró és lendíteni a lapot, és a bírót is le lehet fejelni. Tehát mostantól kezdve. Egy egészen új stílus. Tehát arról van szó, hogy azóta, hogy a Gyurcsány ezt előadta, mindenki látja, hogy nincsenek következmények, akármi játszik, akármit lehet mondani. Tehát a kezemben a bíró, és, a kezemben, és a, kezemben a kezemben a késsel, a hátam mögött az anyám testével azt mondhatom, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam. És ez átmegy. De komolyan, tehát itt már minden játszik. Komolyan mondom. Jó, uh... Na, más téma. Robi, láttalak délelőtt a Hírtévében, zseniális voltál, csak így tovább. Majd egy másik SMS író azt reklamálja, hogy miért nem mondtad, hogy, hogy leszel a Hírtévében. nem szeretem promózni És hogy mikor valamit. lesz ismétlés. Nem szoktam magamat promózni azért. Na, hát ennyi. A hírtévé.hu ez egy website, és akkor ott mindig ott van, a, az, ott van, hogy kik lesznek az aznapi szereplők, nézzétek meg, és hogyha ott írnak engem, akkor valószínűleg leszek aznap. Ennyi, nem fogom a, nem fogok keresztbe promózni műsorok között. Én leszek ma este a Pé... tévében nézzétek! Péter írja, ha az 5 milliárd forintot elosztott 386-tal és 12-vel, az havi 1,1 millió. Ilyen piti összegeket keresnek csak szerint. Tehát ez csak apró pénz. Még ezt még négyen el kell elvileg Ez is az összedi beszédő ott tudjuk, hogy azért a rongyos 500 ezer forintért gyerekek? Hát az nem pénz. De milyen 500 ezer forint? Tehát, hogy Igen. én azt nem értem, mert eddig mindig ugye csomó vonatkozás. Így felvetődött a kérdés, hogy az összedi beszéd bizonyos pillanatainál miért nem álltak fel a képviselők, és kérték ki azt, hogy na, hogy lehet, hogy a hátunk mögött kormányoztál, hogy lehet, hogy ezt meg azt csináltad, és nekünk más mondtál, hát igazából, hát itt súlyos ténybeli tévedések is volt, vannak, Amikor rongyos 500 ezer forintról beszél, hát akkor fel kellett volna állnia egy vidéki képviselőnek, hát könyörgöm csak. A fél Feri, mi jól élünk, Ferikém, Feri. ne Leon ne, Ferikém, nem tudom, hogy kis sajnálsz tele, mi nem 5 szaros öt áll élünk, nem tudom, hogy kinek nézelte minket, nem az utca itt vagyunk, nem a szaros csicskáid vagyunk. Azt vegyed észre, hogy mi is nagyon-nagyon rendesen megkeresük a másfél milliónkat. Lehet, hogy nem vagyunk milliárdosok minte, de hogyha együtt összefogunk, keményen összekapaszkodunk, együtt magyar.. Az... Hidd el, hidd, el, hidd, el, hidd el, hogy tudunk ilyennél nagyobb asztalt is ácsolni. Már csak arra leszek kíváncsi, de nagyon, írja a pápa, bár a nagyon szót mással írta, hogy mikor fognak a szegény, éhező képviselőink az adónk 1%-ára rányomulni. Hát az adónk 99%-ára. Én épp ezt akartam rá. mondani, hogy picit Igen, nagyobb tételeket éte. nyúlnak ebből az adóból. Jó, de jó, de, de különben Mi lesz, nem lesz nem? hogy amikor megszavazhatod saját magadnak az adód 1%-át? Hmm. És akkor azt, azt meg is tartod? Hmm. Srácok, ne szarjatok be, de ez az, mármint az SMS írja, de ez az 5 milliárd csak az, amiről nincsen számla, körülbelül ugyanennyi az, amiről van számla. A Lázárral meg kicsit elszaladta ló, de a második helyezet sem sokkal jobb, 17,4 milla belföldi utazása. A kormánypártiaknak könnyebb dolguk van, ők simán minisztériumi vannak. Hát ez zseniális, ez csak csodálatos, hát gratulálok. Legalább ennyiről van számla. Hát, hát ez, ez fantasztikus, ez remek. Én az, megint hát a pan, pumát látom szárnyalni, látom, ahogy Svédország irítkedő tekintettel néz a magyar képviselőkre, hogy itt lehet 17 millióért utazgatni csak Magyarországon. Ez, ez, ez tényleg csodálatos, a kedves SMS író megnyugtatott. Tehát akkor a, ennek legalább ugyan ennyiről, mint ez az összeg, van számla, mert ez olyan, mintha azt mondanám a kedves SMS írónak, hogy akkor most kalapáccsal egyenként kiütöm a fölső viszont az alsót megtarthatod. Ez egy jó hír, nem? Tulajdonképpen. Hm? Nem, hát jó, nem... Azt kell mondanod, hogy a felső fogsorodat kiütöm egy kalapáccsal, az alsókat meg kihúzom érzésselítővel, Tehát, hogy igazából itt erről van szó ebben az esetben. De fogat nem és utána fogászati eljárásére elkérektől 5 millió forintot. Jó, hát az világ, jó, hát a fogászati hát, hát persze. De együtt. Robi, Robi vigyázz írja Bunda Petya, ha hazafelé mész, ne, hogy jobbról balról megtaláljanak. Majd Marci mondja azt, hogy mm, te tudsz valamit, várjál, de várjál, vannak füleseid, de hogy tudjam, hogy merre menjek haza Végyezben lesznek füleseid, Róma Na jó, de tényleg, egy alkibiadész volt az, aki, az, akinek a megmerénlésére összefogott Atén és Spárta Igen, igaz, Tehát hogy így, de az volt az egész az a sziháború során, az egyetlen egyszövetség Atén és Spárta között Utólag is megnézhető minden műsor a .tv n üdvözöl bennünket az SMS író Márton Éjjjön a promóció hercege Na, ah, hát most, hogyha valaki tényleg kíváncsi arról, hogy mit nyomott a Robi, külön ke kemény, nagyon kemény, mert a Robi abban a műsorában szerepel a Hír ahol van egy jobb oldali műsorvezető, van egy erősen jobb jobboldali uh, meghívott vendég, meg, uh, meg van egy ilyen díszbal oldali hülye, akit, uh, akit ott megpróbálnak izé széttépni. Több-kevesebb siker Hát én, én, én töltöm be a baloldali helyi értéket, és nem tudom, hogy mennyire vagyok én ezeknek baloldali, vagy nem tudom, mennyire vagyok a mai, mai magyar politikának a... Mert hogyha egy hogy baloldaliság, én büszkén vállalnám ezt, sajnos Magyarországon ilyen nincsen, de, de hogy, hogy ezeknek a magyar, mai magyar politikai térképen én mennyire lehetek baloldali, hát azt hiszem, hogy semmennyire, mennyire, hogyha az MSP reprezentálja prezentálja ezt a Ez egy nagyszerű, szereted nem. Rákai Filip, na most baloldali vagy. hát Jó, mi, mi a, ezt... a kérdés? De ez a baloldaliság? Tehát, mert akkor ez a jó ízlés és a baloldal akkor az egyes. Nem nem már nem vagy jobboldali, tehát már baloldali vagy. De olyan ostobán, tehát Bulcsúban benne van egy ilyen kultúra iránti elkötelezettség. Nem, nem így, így, így, így, merül, így, így, merül így merül fel Filip a ki. kultúra, kultúra így, kapcsán. tehát Úgy merül fel, úgy merül fel az Ákos volt. Úgy merül fel a kérdés, úgy lehet eldönteni, hogy ki jobboldali vagy ki. Nem az, hogy szereted Orbán Viktort? Nem akkor baloldali vagy. Ez ilyen valami egyszerű a dolog. Tehát De várja a szeretett gyurcsány kérdés, az nem dönt arról, hogy nem, van, nem dönt, nem vagyok. dönt, Or Orbán Viktorra kell feltenni a kérdés, és ut utána döntünk. Tehát na jó, van... nagyon jó, várja, és akkor most a csodatos kategóriában ez a schmidt is történet, ez hogyan fér be? <hül> S mit -Mari, Mari hogyan fér bele a jobb Ez a kérdés után. A magyar nemzet cikkel után ez az alapvető kérdés, semmi más. Az, meg az a kérdés, hogy Áder János hogy fér bele a jobboldaliságba. Tehát, hogy mo most még pillanatnyilag az van ezzel a cikkel, hogy így nagy, nagy erőkkel nem beszél róla senki a Fideszből. De senki De, de engem a sem kérdeznek van... a hirtévében erről a cikkről. valahogy ez nem merül fel soha. De, de, de hogyha gyógyszerára az igen, de kórház játszába azért. Hát nem kell nagy prognosztának lenni, hogy hamarosan megjelennek a cikkek, hogy kígyót velengedtünk a keblünkön. Áder Jani hittünk a kezdetektől. Hogy Vagy olyan emberek, akik a Fideszbe Áder Jani után hat évvel léptek be, fogják elmondani, hogy Trocki elárulta a szent ügyet. A mensevikek kiátszották a Lenini szent eszmétszal. Igen, majd igen, lehet igen nem az imperialista ügynökök. Hát ez, ugyanez a nagy tőka, A bujkáló nagy, tő, nagy tőka, amelyik ügynököket vásárol magának a sorainkból. Jó, különben én nekem még, uh, még a költségtérítésre visszatérve ugye, az jutott eszembe, hogy pont ezen a héten foglalkoztunk azzal, hogy valamelyik uh, bulvár újság uh, egy uh, mellékletet csinált, amiben külön a gazdasági bizottság különböző prominenseit, uh, jobb és baloldali politikusokat vegyesen kérdezett meg arról, hogy mennyibe kerülnek mit olyan alapvető élelmiszerek, tehát hogy egy kiló kenyér meg egy litár tej. És uh, hát igazából az egy uh, katona Kálmán kivételével hát még a közelében sem jártak ezek a képviselők, <síns> A, a, hely, a helyes megoldás. A Katonakámban és róla kinézem, hogy így vásárolni, hogy na mindegy. Nem menjünk bele a Katonakálpámba, <gül> mert, mert akkor végig <gül> még, <mérő> <mérő> még belemegyünk a akkor még Végül <mérő> <mérő> beleszáll a Katonakálba. És azt akarom mondani, hogy ezek a képviselők, ezek nem is az érdekes, hogy nem tudták, mert az még. Azt mondja az ember, hogy rendben van, ugye van, felvesz egy évben 18 millió forint költségtérítést, világos, világos, hogy ez az ember, hát meg lakhatása, világos, hogy ez az ember, ez, ez nem nézi meg egy liter tejnek az árát, meg egy kiló kegyérnek az árát, olyan problémája neki sincsen, hogy összenakjon ki ez, ez az ember. Hát ja, ez az ember annak a valakinek az árát nézi meg, aki megveszi a tejet, megveszi a kenyeret, megveszi a, a hozzávalókat, a tisztítószereket. Tehát itt, itt arról van szó, meg hogy. Meg a számlát? Milyen számlát? Milyen számlát? Miről beszélünk? Szóval a tisztítószereket, a tejet, a kenyeret. Na most miért kéne tudnod azt, hogy mennyibe kerül a tej és a kenyér? Te pontosan tudod, hogy mennyibe kerül az, aki tudja, hogy mennyi a tej és a kenyér. És azt mondtuk, hogy ezek a politikusok, az volt az érdekes tendencia megfigyelni a tippelésekben, hogy folyamatosan lefelé tippeltek. Tehát, hogy véletlenül sem volt az, hogy ön, ő nem tudja, hogy mennyibe kerül egy liter tej, hát ő ugye ilyet nem vesz, rolex órát vesz, azzal tisztában van, Mercedes-t vesz, azt így nagyjából a videóforitra. Ahhoz képest azért tényleg nehéz viszonyítani, ezek gondolj bele, tehát egy Mercedes-ből próbáld meg eltalálni a vizen Igen árán. Igen, nehéz roh To, mennyibe kerül egy izé, rózsafa berakásos Jaguár elképzelni. Én, én fölfelé tudok lőni, meg lefelé. De, de várjál, de ha de de hát, nem hát, tud lőni, lőni, de lehet, hogy ő tud lefelé lőni, fél. csak vigyázzál. Várjál, de hogyha a Jaguár árát megkérdezném tőled, hogy mennyibe kerül az a Jaguár, akkor te mondanál egy összeget, ami valószínűleg jó sok, és lehet, hogy mondanád a Jaguár árának a kétszeresét, lehet, hogy mondanád a Jaguár árának csak a felét, mert nem tudod belőni, hogy mennyibe kerül. Ezek az emberek viszont tendenciózusan 50-78, az kal kisebb összeget jelölték meg. Tehát hogy, hogy van -e vettünk nekik annyi. Hát ne de lehet, hogy azért, mert nekik <gül> annyit, tehát hogy, <gül> hogy mi sem lehet, hogy ennyiért kapják most. Kezdjük Ott az, amit nem számla. Innentől kezelnyugattan gondolhatjuk, hogy az tényleg annyit. Lehet, lehet, lehet, hogy mit tudom. Szerintem lehet, hogy mi tudjuk rosszul az árakat. Tehát lehet, hogy a, a, a, a, a normál árak azok azok, azok amennyiért ők vásárolják, csak hát mi rajtunk a mi miáróinkon rajta van. Van az állampolgári adó. Állampolgári adó. Hát az hát igen, nyilvánvalóan, ez egy bizonyos összeg, egy bizonyos százalék, amit fizet kell azért, mert nem tartozunk az elithez. Hát, na jó, de mindig meg kell fizetni azt, ha az ember nem tartozik az elithez. Jó, SMS-ek, az, az az egy százalék adó, amit nem ajánlanak fel, megy a nemzeti civil alapba, ahol öt párti egyeztetés osz, osz, után osztják ki a pártok. Már csi, semmi. Már csak ezért is ajánlja fel mindenki. Aha, az jó. Az, ez az alap, ez jó. A, a költségtérítéssel kapcsolatban újból felmerül a kérdés, hogy végül is ki, kik a hunhiénák. Hát, ez a kérdés, ez különben... annyiszor merült már föl a műsor hogy most sem tudok rá válaszolni. Ez egy költői kérdés, ezért ez nem, nem tudok válaszolni. Pontosan tudom kell válaszolni, de egyáltalán, egyáltalán nem, nem merünk. Urbánus legenda és utogó propagandaira következő SMS szerint a schmidt maris cikket maga Simicska mondta a tolba preventív jelleggel, hogy tudja, hol a helyek már, mint a Schmidt. Na, hát ez... Ezt mondom, mondom, hogy... Preventív jelleggel megrágalmaztas, mit tett? Ezt.. Mondom, hogy, az mondom az... hogy most jön a ma kis magyar trót, ki de mit, Várjál, De mit akarunk megelőzni, hogyha ki kell találnunk a rágalmakat? Én ezt szeretném érteni, de preventív jelleggel valakit befenyítek. Valamivel, ami hazugság, tehát egy koncepciós pernek teszem ki az illetőt. Ezzel megelőzöm azt, hogy esetleg... Ő maga találja ki azt nem, amit én kitaláltam róla. De esemetben az van benne, hogy tudja, hogy hol a helye. Tehát ő valószínűleg egy így, így eltéve.. Már elrágalmazták őt Eltévedt, nem tudta, hogy merre van, és rá, rászorult erre a drága kollégára, aki elmondta neki, hogy hol a helye. És akkor ő megmondta most mindenre. ilyen módon mondta el neki, hogy hol a helye, ilyen. hogy rögtön reállt hát egy történet, ilyen... amelyben ő a pénzéből, ő és a nagy tőkés haverjaival kivásárol képviselőket, hogy egy új jobb pártot alapítson. Ez ilyen módon lett vele közölve, hogy hol a helye. Hogy itt van a helyed, itt van a helyed köztünk, itt van a helyed a Viktornak az oldalán, itt van a helyed a, a mi körünkben. Ez ilyen módon a Jó, én, én egyébként teljesen hiszek ö, a, a teljesen paranoyás összeesküvés elméletek iránt hihetetlenül fogékony esemesíróknak, mert barom nagy ö, találati arányjal tudnak a magyar politikai életbe közlekedni. Minél abszurdabb a fantáziád, minél inkább elszáz, minél több Monty python nézel, annál nagyobb sanszal találod ki, hogy mi zajlik a politika berkeim belül. A mi politikusaink, mondja az SMS író, azt tudják, hogy a pénzeket miként osszák szét egymás között saját cégeiknek. Mondd egy más típusú SMS, Robert, nem fáj emelni a hírtévé fényét? Nem elég, hogy egy nem elég egy kereskedelmi rádió? Fontos, hogy vagytok, de inkább alapítsatok pártot. Merjetek nagyok lenni? Hát, hogy Orbán Viktor írja az SMS-t. Amúgy is innen szép nyerni. Különben csak pörögtök, mint vidéki a lavorban, és szép lassan reped a tükör, tiszta Orbán Viktor, de Igazából nyéti írta. Na jó, hát most mi a kérdés, hogy én nem, nekem nem zavar-e, hogy én, én emelem, én én én nem a én írt. És miért nem alapítottál pártot? Az a baj, Robi, hogy itt beszélsz, emeled egy kereskedelmi fényét meg egy kereskedelmi tévének a fényét, ahelyett, hogy mint rendes magyar állampolgár pártot alapítanál, és megafonba üvöltöznéd a hülyeségeit a blahalúz Bla aluljárójában. Tényleg, ez van, tényleg, ez a, a jövő, Robi. sokra is, de hát nem merek, nem merek igazán nagy lenni bejátszott, játszunk, kínát vagy klímát. Be. A Kína és klíma az mind volt, tegnap képzeld el. Akkor nem játszunk be hát most, hogy így a izé, most, hogy így így, így a szerkesztést azt így megosztjuk a hallgatókkal, ez mindig jó egyébként, amikor így, így egy ilyen nyílt értekezletet tartunk a műsorban. Szerintem valami zenét toljál be, azt javaslom, mert hogy egy röpke műsorajánlóval, egy röpke tévéműsor riasztóval, mert inkább azt hiszem, hogy riasztóak leszünk sem mind ajánlóak, azért hat szolgáljuk a műsor utolsó De ne Én nem nem nem nem szerettem volna beszélni a klímáról. Nem, jó, tudunk, de nem tudsz beszélni a klímáról, mert nap tegnap... egész egész nap a klímáról beszéltünk és az összes bejátszót előttük úgyhogy na nézzük át hogy mi, mikkel találkozhatunk ma például 20 óra 10-kor indul az m 1 az a film amit mindenki látott már 8-szor az indul a bakterház akkor mit mondjunk? Indul a bakterház, ez hát egy, egy kiváló film, film neki látta 56-szor, nem baj, hogy még egyszer leadják, mondjuk én biztos nem fogom megnézni. De semmi gond, mert utána rögtön az alibi test jön, amiről azt tudom, hogy amerikai thriller 84-ből, és valószínűleg olyan X kategóriás, hogy, hogy egy másodpercet nem érdemes elvesztegetni. Mindeközben a másik pályán a TV2 indul végre, sikerült, 65 ezer év után megvenni a Jurassic Park 2-t. Csodálatos. És akkor ott van, lehet ezt nézni. Ezt is már mindenki látta ötször, már, már átláthatóvá koptak a videó szalagok mindenkinek a lejátszójában, de ott van, és utána egy másik. Szerintem nem, az annyira nem jó film. Tehát az indul a bakterházat, azt meg lehet nézni akár 56-szor, a Jurassic Park 2-t is megparomélanám. És itt hallom, hogy van, igen, ez kétségtelen. Na de utána egyszerűen olyan filmet tudott előrükön, hogy a Jurassic Park kettő után egy ekkora dobni, hogy trükkös halál kettő, mm. tehát egy nap két második rész leadni, sorozatban az, van, ami egészen elképesztő. A trükkös halál, az nem volt egy rossz film a maga idejében. De a kettő az nagyon gáz, de a kettő az nagyon gáz, de... Nem, de, mint hogyha láttam volna régen, de borzalmas mi? film. Na mindegy, utána félettől van vörös sarok, amiről nem tudok semmit, ez egy politikai thriller, a Robbie azt mondta, hogy Richard Gíres kínai is... E Richard Girt Kínában perbe fogják, és valami nagyon-nagyon nevetséges per egyébként az egész egy ilyen propagandafilm a kínai rendszerrel szemben. A legszörnyűbb az, hogy el tudom képzelni, hogy így zajlanak a dolgok Kínában. Valami nővel szexel, az egész egy triller És tud egy ilyen propaganda ilyen, nő, akivel szexel, az meghal, és akkor Richard Girt meg megpróbálják így a, megpróbálja a kínai államát, de egy ilyen rohat nevetséges kirakat perbe. Kínozzák benne Richard Girt? Hát ő, történnek szörnyű dolgok. No, mert hát, nem is előkik a lépcsőn, meg Na, tudom. A, az, az mikor van a a film elején? Közepén. Hát így a közepén. Na, hát akkor közepét film, nézzetek mondjuk. A film azért arról is szól, hogy ugye a, a kommunista diktatúra hogyan alakul át, vagy, vagy milyen, a, milyen köztes állapotban van a vadkapitalizmus között. Tehát, hogy, hogy igazából ilyen is, olyan is. A pártfőtitkár az, az jó esélyekkel üzleti vállalkozó nem annyira rossz film különben, szerintem a vörös jó, Azért egy, hogy mondjam, nem, nem tudta a rendező igazából eldönteni, hogy egy trillert akar készíteni, vagy egy politikai programot akar felmutatni. Tehát, hogy ez, ez így igazából egy ilyen politikai... De ez nem feltétlenül baj. Egy ilyen politikai pillanatkép akar lenni, vagy egy thriller. Tehát, hogy így valamennyire, hogy mondjam, tehát tehát nem is izgalmas, hát el, és nem a, is elemző. Hogy a kínai rendszerről szól, vagy pedig egy nagyon-nagyon-nagyon tökéletes büntényről szól, egy geniálisan egy, egy, egy, egy elkövetett büntényről. Magyarul hát, egy, egy rossz a, politikai krimi. Szerintem nem ez az egy a ilyen hülye a, a túlmagyarázott társadalomkritikai kritikai felhanggal. De szerintem egyik sem lenne gáz, tehát hogy ez a, ez a kettős cél ezzel semmi baj nincsen, a probléma sokkal inkább de Richard, Richard Gira Gira, de. ír de Őt meg van, kínozzák, meg, ez az a film egyetlen egy Meg azzal, ahogy Richard maga elkötelezettségét és férfiúi szépségét, azt hogyan veti be annak érdekében, hogy, hogy a nagyon csinos és kedves kínai ügyvédnőt azt maga mellé állítsa meg. Indulna aztán... ezekkel a képességekkel, akkor legalább érdekes lenne a film. Jó, hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy mik vannak ott abban a filmben, tehát hogy így kivagyul olvassák fel neki a vádat, és így, így üvöltözik, hogy így, olvassák már fel, vagy valaki fordítsa már le angolul, mert nem tudja, hogy mi a vád ellene, és így nem olvassák fel. Tehát, hogy így, csomó olyan tárgyalás van, amire így bevegy, és így nem érte egy rohadt szót se, és akkor így végig kell ülnie, és hogy nem tudja, hogy éppen ítélet van, vagy tanúkat hallgatnak itt, az egy így fogalma nincs annyi helyzet. Szóval, így, így ez a dolog. De olyájtsunk szót a szombatról is... Hát szombaton este lesz egy, én szerintem nem igazán rossz film, direkt csak a kereskedelmieket meg a királyit szűrjük, pont azért, hogy akárha van beltéri egységetek, akárha van kábel vagy nincsen, azt mindenképpen tudjátok nézni, mert hogy ezek a földön is fogható csatornák. Szóval TV2 lesz szombaton a Nagyszökés című film, ami szerintem egy... Az, az egy rendben film. Az, az egy nagyon jó film. Az amerikai film, 63-ban készült, és megfigyeltétek azt, hogy Steve McQueen mindig szökik? Mindig Még szökik? Egy... Mindávonnan szök Hát a Steve McQuinnnek nincsen öt olyan filmje, ahol szökik, te a Pillangó című filmben is szökik, de, de, de rendszeresen, tehát hogy ez a nagyszökés című film, ez meg külön Steve McVinnek való, mert ebben a filmben hatszor szökik meg, és hatszor viszik vissza, és az a különbség, hogy a nagyszökés az tényleg arról szól, hogy előkészítenek egy nagy globális szökést, egy, és, és az is érdekes, hogy talán nem lövöm le a poént, vagy lelőjem a poént, hogy mi a vége. Ne lőd le a lepoin, de jó a vége, normális. Na, azt vége kell, hogy mondjam, hogy sokkal normálisabb vége van, mint az összes többi ilyen okay. sztorinak. Okay. Tehát, hogy azért is nézzétek végig a filmet, mert végre egy film, amelyik nem vesz hülyére a végén, és nem tömű be a pofámat az olcsó happy enddel, hanem, hanem, hanem az az érzésem, hogy na, ez kicsi, hogy így Na, viszont Steve mind nem a nagy szökésben van benne, hanem a sok kicsiben. Tehát ő, ő a millió kis szökésben hisz, és hát mindig visszaviszik. De, de, de, de, de amíg szökik, addig szabad. De ez a Steve annyira beépült egyébként az okay. Egyébként ez egy zseniális figura a Steve McQueen-én, nagyon-nagyon bírom. Tehát, és, és ez, ez annyira be, beépült az ő az ő Hollywood i arculatába, hogy, hogy, hogy amíg, amíg szökik addig szabad. Tehát, hogy ő az, akit nem tarthatsz fogva. Mm. Képtelen vagy rá. Aztán hát a szombattal kapcsolatban... Még ami érdekes, ha megnézitek az estét az, a királyn, akkor láthatjátok Fodor Gábort, hogy elmagyarázza azt, hogy ő mennyire meg akarja verni Kókát, és hogy miért is lenne érdemes az, hogy, az hogyha őrá szavaznának a válaszmányi tagok. Ez már a... a nagy szökés. Mai, népszab, mai népszabadságban jelent meg. Addig ide. szabad, amíg szok ki. Hosszú publiciszt, publicisztikája fodorgábornak arról, hogy most meg kell újulnia az SDS-nek, és, és hogy egészen más szerepet kell betöltenie, mint eddig. Mint esetleg, hogy a kékem SP legyen. Aha, aha, Mondjuk is legyen kifelé mondani. a SZDSZ-be befelé a kékemeszpél. Például keményen elhatárolódik, nem különösebben meglepő módon a tüntetőktől, randalírozóktól, akik mondjuk október 23-án csinálták a fesztivált, meg hát keményen elhatárolódik a rendőri brutalitástól, meg Gergényi kinevezésétől, bár azért a Ez már egy liberális program. Bár bár én, én azt látom. azért hangsúlyozza, hogy jogos volt a rendőri fellépés. <gül> jogos volt? Hát Több, ez, ez a, a tényem, általában, általában a, tényem a, tényev a, tényev a általában, hogy fel, általában a rendőrök Ha léptek fel, általában rúgnak engem, az <gül> jogos az utcán. Tehát, hogy a földön fekszem, és oda jönnek, és rálépnek a fejemre, az, az értelmezhető így általában. Az, az, az, arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk amikor kilövik a szememet, mert hogy történt ilyen is, vagy amikor például nem tudok lábra állni négy napig, mert ilyen is történt, egy személyes ismerősömmel történt, Gergény utasítására akkor az általában értelmezhető, tehát mondjuk általában tudunk egy gerinctörést értelmezni, vagy, mert hogy az egy ilyen konkrét dolog. Jó, úgy látszik, hogyha nem rigorózus neokonzervatív állásponton vagy, az már SDS-es berkekben liberális Éh, <gül> új, új irányvonalnak tekinthető. Amit ja, ja, ja. Amitől elhatárolódnak azonnal, azon nyomban. de figyelhet egyébként, hogy a fodordnak is milyen, milyen óvatosan kell fogalmazni, mert igazából egy ilyen, egy ilyen vékony pallón van, mert mondjuk szeretne pártelnök lenni, de nem akar koalíciós válságot. Mm. Úgyhogy, ja, mondjuk, mert, mert mi is lenne a. Jaj, jujaj, jaj, jaj, jaj, na ne, na, ne, ne, ne, ne fölse tűdjön. Föl se Még a koalíciós nem még a végén bejutnak 2010-ba a parlamentbe az SDS. Na Jó, azt nem. Abból bele se gondoljunk egyébként. Egyébként annyit még el szeretnék mondani, hogy nekem van egy SDS, egy kicsi SDS pesgőm, mint még az SDS 10. születés napján, ahol ott voltam, az én elátkozott sorsom. Ott voltam az SDS 10. születésnapján, és onnan én hoztam egy Hungária extradáj üveg, kicsi üveg. SDS születésnapi kortyok feliratú Pesgőt, és én eldöntöttem, hogy én azt aznap fogom eldurrantani, mikor az SDS kiesik a parlamentből. <gül> én megvárom, megvárom azzal a Pesgővel azt a csodálatos napot, amikor az SDS elveszíti mandátumát a parlamenti képviseletre, és aznapra mindenkit szeretettel várok azért lakomba, hogy elkortyolg elkortyolgassuk az utolsó kortyokat, ami ebből a valaha liberális pártból maradt. A kereskedelmi tévéknek a hétvégi kínálatával nem különösebben érdemes foglalkoznak csupa-csupa primitív BSC kategóriás sorozat, leginkább a tekila és bonetti legújabb kalandjailag hívnánk. Ne, 135. kutya és zsaru sztori. Hogyha kíváncsi vagy rá, hogy milyen az, amikor a kutya és a zsaru együtt és még mindig nem Tom, Tom Hanks és nem James Belushi, akkor nézed meg. Kiválóan primitív, és ráadásul a kutya beszél benne. És a kutya gondolatait azokat szinkronizáljuk. Tehát a nincsak kibeszél már most, és a, és a, és a, a, a, a kutyám Jerry Lee-nek a találkozása nagyon-nagyon primitív. Ő, hogy hívják ő, a... Azt a boncasztalt, ahol igazából egy ilyen őrült boncol, és úgy állnak össze a dolgok. Frankenstein, doktor. Igen. Na igen. Azt a teljes idegösszeomlás szélén. Na, ezt viszont nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek. Ez vasárnap lesz, konkrétan mégpedig a királyn, fél tíz-től. Az Álmodovárnak egy korai filmjéről van szó legalábbis, hogyha nem tévedek. Még 1988-ban készítette, és már a jellegzetes ö, eszközei a csávónak, az, ö, azok jelen vannak. Tehát a címben szerintem minden benne van, amit Álmodovárról tudni érdemes. Asszonyok a teljes ideg szélén, tehát ezzel így mindentel is mondtam. Tényleg érdemes megnézni, mert itt még, itt még egészen frissek azok az eszközök, amelyek Álmodovárt Álmodovárra tették. A... Jó, két SMS még gyorsan a végére. Hello, fiúk! A Port.hu szerint ma lesznek a honlapra így ilyet tévéműsorok. Ez Edina, és még többen más. És még több más no. ember teszi szóvá. Örülünk, hogy megint informatívak lehetünk, de a tévézésről kb. annyira érdemes beszélni. Amennyire eszmét Annyira pontosan. Egyszer így. próbálunk informatívak lenni. Na jó, é, én a nem. Ezt akartátok, a szól, hogy én a klímáról és kínáról akartam beszélni. De ja, azzal kapcsolatban biztos, hogy sokkal informatívabbak lettünk volna. Csak ott nem terül ha ki ilyen a hülyeséget mondani. Még legyen egy kemény SMS. Newsy, ha nincs téma, jön a tévébűsor, amit tudjuk, nem néztek én soha. Szolgáltatni mondtam. akartunk nektek, hülye Na hogy már mi legyünk már leseszve. Hát azt gondoltuk, hogy most egy kicsit szolgáltatunk, nem csak a saját egonkat. Hát fröcsögjük kifelé, hogy így az igazság, meg úgy az elégedetlenség. Gondoltuk, hogy egy kicsit eligazítunk titeket, hogy mit érdemes, meg mit nem. Nézzétek meg a Schindler listáját, azt tudom ajánlani nektek, mert én szerintem az egy kiváló film. Jó, Rátás én szerintem tarasság. nem tök mindegy nektek, mikor Igen, nem nézitek hazadozás. meg a kettőt, minket viszont hallott jövőjét. Korrupció. Hét. Mehet közösségi gyűlöletkeltés.